Yesu Kristo na milele. Hakika hatuna Mungu mwingine wa kumtegemea ila ni Mungu tu aliye Baba yetu wa mbinguni. Jina la Bwana nalitukuzwe milele. Tunaendelea kutafakari sehemu ya nne ya kichwa hiki kinachosema tujifunze kupokea kwa imani yale tuya ombayo. Tujifunze kupokea kwa imani yale tuyaombayo tumefundishwa kupokea kama Ibrahimu kwa kujenga imani zetu juu ya msingi wa uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake kuliko kutafuta kuona kwanza kama Tomaso tumefundishwa kupokea kama Ibrahimu kwa kujenga imani zetu juu ya msingi wa uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake kuliko kutafuta kuona kwanza kama Tomaso Mungu sio mgumu wa kujibu maombi yetu. Mungu sio mgumu wa kujibu maombi yetu. Ni sisi hatujui tunachoomba, na hata tukiomba hatujui tunachotarajia. Mungu sio mgumu wa kujibu maombi yetu. Mungu sio mgumu wa kujibu maombi yetu. Ni sisi hatujui tunachoomba, na hata tukiomba hatujui tunachotarajia. Biblia inasema Kama mtu yeyote miongoni mwenu amepungukiwa na hekima na muombe Mungu yeye awapaye watu wote kwa ukarimu wala hana kinyongo naye atapewa Kama mtu yeyote miongoni mwenu amepungukiwa na hekima na amwombe Mungu na amwombe Mungu yeye awapaye watu wote kwa ukarimu wala hana kinyongo naye atapewa Hiyo ni Yakobo sura ya kwanza, mstari wa tano nimesoma Biblia kwa tafsiri neno Tunaambiwa Mungu ni Mungu awapaye watu wote kwa ukarimu wala hana kinyongo Maana yake Mungu huwapa watu wote kwa ukarimu pasipo kuwakemea wala kuwalaumu Mungu huwapa watu wote kwa ukarimu pasipo kuwakemea wala kuwalaumu. Amplified Bible inasema, God who gives to everyone generously and without rebuke or blame. God who gives to everyone generously and without rebuke or blame. Rafiki mpendwa, kuna jinsi watu tunadhani ni vigumu sana Mungu kujibu maombi yetu. Kuna jinsi watu tunadhani ni vigumu sana Mungu kujibu maombi yetu. Na hili ndilo linalotufanya tusitazamie kupokea mapema. Hilo ndilo linalotufanya tusitazamie kupokea mapema. Na pengine tukijibiwa mapema tunashangaa sana. Pengine tukijibiwa mapema tunashangaa sana. Tunaweza kujifunza hili kwa kuliangalia lile kanisa lililokuwa likiomba kwa bidii kwa ajili ya Petro alipofungwa gerezani. Tunaweza kujifunza hili kwa kuliangalia lile kanisa lililokuwa likiomba kwa bidii kwa ajili ya Petro alipofungwa gerezani. Biblia natufunulia jinsi Mungu alivyo wajibu hima. Akatuma malaika kwenda kumtoa Petro. Lakini Petro alipofika nyumbani walishindwa kuamini kwamba tayari maombi yao yameshajibiwa Petro alipofika nyumbani walishindwa kuamini kwamba tayari maombi yao yameshajibiwa imeandikwa hata Petro alipopata fahamu akasema sasa nimejua yakini ya kwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi na alipokuwa akifikiri haya akaifika nyumbani kwa Mariamu mamae Yohana ambaye jina lake la pili ni Marco na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba naye alipobisha kilango cha lango kijakazi jina lake Rhoda akaja kusikiliza alipoitambua sauti ya Petro hakukifungua hakukifungua lango kwa ajili ya furaha bali alipiga mbio akaingia ndani akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango wakamwambia unawazimu Petro anasimama mbele ya lango wakamwambia unawazimu lakini yeye akakaza sana akasema ya kwamba ndivyo hivyo wakanena ni malaika wake Petro akafuliza kugonga hata alipokisha kumfungulia wakamuona wakastaajabu hata walipokisha kumfungulia wakamona wakastaajabu kwa sababu hawakutarajia naye akawapongea mkono wanyamaze akawaeleza jinsi bwana alivyomtoa katika gereza unaweza kusoma habari hiyo katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya 12 hapa nimesoma mstari wa 11 hadi 17 rafiki mpendwa Inawezekana kuna nyakati tumeyakimbia majibu ya maombi yetu badala ya kuyapokea. Inawezekana kuna nyakati tumeyakimbia majibu ya maombi yetu badala ya kuyapokea. Inawezekana jibu liligonga mlangoni lakini kwa kuwa hatukulitarajia kwa haraka hivyo, hatukufungulia mlango. Inawezekana jibu liligonga mlangoni, lakini kwa kuwa hatukulitarajia kwa haraka hivyo hatukulifungulia mlango matokeo yake tumeendelea kuomba kitu ambacho tulishapewa ila hatuku kipokea matokeo yake tumeendelea kuomba kitu ambacho tulishapewa ila hatuku kipokea rafiki mpendwa tumeambiwa tukiwa katika kusali tuamini na kupokea hapo hapo tukiwa katika kusali tuamini na kupokea hapo hapo na kuanzia dakika hiyo tutarajie kukutana na miujiza yetu tuamini na kupokea hapo hapo na kuanzia dakika hiyo tutarajie kukutana na miujiza yetu Bwana Yesu Kristo asifiwe sana Biblia katika waraka kwa Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 Wakolosai 1:15 inatuambia Yesu ni mfano wa Mungu asionekana. mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Yesu ni mfano wa Mungu asionekana. mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Katika kumdhihirisha Mungu duniani. Katika kumdhihirisha Mungu duniani, Yesu hakukataa kujibu maombi ya mtu yeyote aliyemjia. Katika kumdhihirisha Mungu duniani Yesu hakukataa kujibu maombi ya mtu yeyote aliyemjia hata waliokuwa hawakustahili kutendewa kwa haki walipomuonyesha imani zao aliwatendea kwa ukarimu hata waliokuwa hawakustahili kutendewa kwa haki walipomuonyesha imani zao aliwatendea kwa ukarimu tunaweza kujikumbusha hili kwa kumwangalia yule mwanamke mkanani aliyeomba binti yake afunguliwe imeandikwa katika injili ya matayo sura ya 15. Nami nitasoma mstari wa 24 hadi 28. Yesu akajibu akasema, "Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli." Naye yule mwanamke akaja akamsujudia akisema, "Bwana, unisaidie." Akajibu akasema, "Si vema kukitwa chakula cha watoto na kuatupia mbwa," akasema, "ndio Bwana" lakini hata mbwa hula makombo ya angukayo mezani pa bwana zao ndipo Yesu akajibu akamwambia mama imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo mama imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo akapona binti yake tangu saa ile akapona binti yake tangu saa ile rafiki mpendwa Mwanamke alipokea uponyaji wa binti yake hapo hapo miguuni pa Yesu. Na sisi leo tujifunze kutulia katika kuomba, hata tusikie sauti ya Bwana ikisema na iwe kwako kama utakavyo. Na sisi tujifunze kutulia katika kuomba, hata tusikie sauti ya Bwana ikisema na iwe kwako kama utakavyo. Tuombe pokea sifa Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu wewe unayetupa vyote kwa ukarimu wala hukemei wala hulaumu. Tuna tunakushukuru kwa upendo wako wa milele asante kwa kuwa unakutana na haja za watu wako wote wa kuaminiyo sana kweli neno lako tunakuadhimisha na kukuhimidi Bwana kwa kutufundisha kupokea kwa imani tunakuomba utusaidie E mtakatifu Kuinua viwango vya imani zetu tukapate kuisikia sauti ya Bwana ikisema na iwe kwako kama utakavyo baba tunatubu kwa ajili ya majibu yote yaliyogonga milangoni mwetu tukakataa kuyafungulia kwa sababu ya kutokuamini kwetu tunakusii tusamee e Bwana tusafishe na kututakasa kwa damu yako Yesu na kwa huruma zako ukatufadhili kwa mara nyingine tukapate kupokea wema wako bwana Tunakuamini Mungu wa huruma na rehema, wewe utupae mema yote kwa ukarimu. Tunakutegemea wewe utupae haja za mioyo yetu. Tunautarajia wokovu wako katika hatua zetu zote. Tunaamini wema na fadhili zako zinatufuata, zinafuatana nasi siku zote za maisha yetu. Nasi tutadumu nyumbani mwako Bwana, kukuabudu na kukusifu milele na milele katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu kundi silo. Leo ni tarehe saba Septemba, mwaka wa na tatu. Rafiki mpendwa, tujifunze kutulia katika kuomba, hata tusikie sauti ya Bwana ikisema na iwe kwako kama utakavyo. Mungu akubariki rafiki, iwe siku njema. Damu ya Yesu Kristo inenayo mema juu yetu na ikaendelee tunenea mema kinyume cha mabaya yote amen